Було прикро, але він знав, що не поїде з ними. Він нікому не складав присяги на вічну козацьку службу. Нікому нічого не винуватий і може розпоряджатися собою, як сам хоче, як велить серце. Дрівли вадою і не зглянувся, як опинився біля річки, якої проте не бачив. Перед ним темнів очеред, терпкло пахли рогіста лепеха, хлюпотіла вода качка пасла свої діти, покахкувала, а вони попискували. Небесне коромисло перевисло з цього берега річки на протилежний, високий, горбкуватий. І там, під одинокою вербою, мріло щось біле. Рибалка, польова панна, чи русалка. Біла постать росла просто на очах, і щось вона робила. Сховалася в тіні верби, і з'явилася знову. Зненацька білокобилка почув, як щось зашуміло чи зашипіло над його головою, а далі голосно кавкнуло і гехкнуло за спиною, трохи в стороні. Семен здивувався, підійшов до того місця і в подиві побачив, що то до половини вгрузло в землю млинове колесо. Отож його кинули з того боку від верби. Є на світі дужаки, які в такий спосіб випробовують свою силу. Вони таяться з тим від людей, Бо коли хтось довідається про те, побачить їх у той час зблизька, вони втратять силу і стануть безпомічними, наче сліпі кошенята. Семен пригадував своїх односельців і не знав, на кого подумати. А може каменя кинув хтось і не з їхнього села? По той бік балки є кілька хуторів. Цей дужака зараз перебреде через річку, прийде за камнем, щоб турнути його з цього берега на той, Білокобилка напружився, витягнув з землі каменя, розгойдав і щасили жбурнув через річку. Зашумів очерет, злякану кахнули качки, залопотіли навтюки, на протилежному березі почувся глухий гуркіт. Біла постать змитнулася, закрутилася на місці, відступила в тінь. Невідомий до жака поволік за собою камінь. Звичайно, він міг пожбурити камінь ще раз, і Білокобилка повернув би його назад. Є такі дужаки, котрі бавляться, перекидаючи камінь один одному, не наче перепічку. Але цей чомусь злякався і втік. Білокобилка постояв ще якусь мить, потягнувся і пішов спати. Йому снилося, що він пірнув під воду і заплутався в лататті. Перед його очима пропливали велетенські риби, клацали зубами. Він смикався і не міг вирватися. Він смикався і не міг вирватися. Вони спершу... Накинули сіть, а потім навалилися гуртом. Чоловік десять. Тріщала сіть, скріпіла ремінняча, шелестіла солома, важко дихали пороздявлювані роти. Хтось хрипів горлом. «Цього, цього, тримайте, білокобилку, путо, путо ремінне накиньте!» Їх в'язали і випутували сіті. Пронизливо пискотіла, то відлітала у широкопрочинені двері, то вилітала наполохана ластівка. Хропли форкали коні, Потягнуло димом. Хтось вже закурив по звершеній роботі. Сині з червоними закотами жупани, надвірних рейтарів, дві свити ще один гороховий жупан. Він повелівав, наказував. «Тягніть на воза зброю, коней заберіть!» Їх повезли не селом, а полем, вузькою дорогою поміж житом. Коні толочили об арками колосся, кілька колосків обірвалося на люшні. В небі ширяли два орли, ганялися один за одним, перекидалися, і тоді змелькували білі широкі хвости. Здавалося, орли в подиві спостерігають за оточеним бершниками возом. Тишко зляканий здивовано крутив на всі боки головою, він нічого не розумів. Пукавка тихо постогнував. В кип'ятці боротьби хтось заїхав йому чоботом в обличчя, розтовк плескатого носа, з якого юшила кров. Тертий, м'ятий, пукавка здогадувався, що везуть їх не на медяники з маком. Одначе всю біду осягав тільки Білокобилка. Бачив, куди їх везуть, знав того, до кого везуть. Добра не сподівався. Цього разу пиво його своїх лабет не випустить. Проте з цікавістю розглядав фільмарок. Як же тут усе одмінилося, що сів пана Ходоровича? Старого палацу не було, натомість стояв невеликий, новий, без колон, без кружганку. Чотири довгі стіни з маленькими вікнами-бійницями та цегляна башточка на два поверхи. Всі інші будівлі розташовані в три ряди – міцні, добротні, з дубових плах і ніде ні кущика, ні квіточки. Куди поділися водограї, квітники, голубі альтанки, алеї? Здавалося, похмурий, грізний велет, проїхав важким кутком, все потрощив, порівняв, а тоді поставив ці будівлі. Ще великий старий сад, лише в кінці подвір'я, за третім рядом хлівів та комор, лишилося кілька старих яблунь. Все це було обнесене палісадом з дубових, повигострюваних угорі паль. В палісаді прорізані бійниці, під які попідкочувано колоддя. На нього стають пристрігбі. Фортеця, а не фільварок. І тільки березовий гайок засадом по той бік частоколу, шумів, як і колись. Їх поки що не допитували. Підвезли до розсадистої низенької будівлі, відчинили двері й повкидали у чорне пріле нутро. Біло кобилка нарахував ребрами вісім сходинок, боляче затявся плечем, підвернув ногу й стиснув зуби, аби не застогнати. За мить до них спустився чоловік у свиті і серпом порозрізував мутуздя на руках та ногах. Пукавка, розглянувся перший, і поповз у куток на солом'яному м'ялицю. Хтось вже до них перетер солому на потеруху. Вгорі з протилежного від дверей боку, цідило ріденьке світло. Довге, вузеньке віконечко проріз. Вони сиділи в ямі, яку вниз вимуровано камінням. На те каміння поставлено зруб, зверху перекриття з перепиляних навпіл плах, долівка земляна. Спробуй викопатися, коли ти на три аршини в землі. Семен подумав, що чомусь їх закинули не до камінної цюпи, не до цегляного льоху, а в оцей зруб.